до якоїсь виняткової досконалості, якої нема всім світі. Я помовчав. Коли я воював в Афгані, церкву розвалили. Ніде по Україні вже не валили церков, а тільки в одному нашому селі. Шамрай дивився на мене, як на вар'ята. «Послухай, – недовірливо, – сказав він. Ти, – Ти що, всю свою частку даси на це діло? Ти що, придурок?» Я проїхав понад краєм байрака і заглушив мотор – тоді мовчки виліз на двір і спинився Коло авто. Було холодно Низьке розмите небо висіло Над вузькою долиною Котра тяглася і тяглася в долину Куди лишень око засягне Внизу поміж вербами зміїлася Річечка. Схили густо Поросли грубою сірою муравою Терням і всяким хабузям По той бід чорніло Бурякове поле, сковане раннім Морозом. І тиша Висіла над лугом Така холодна, така понура, мертва тиша, що моторошно було її наслухати. Урочищі холодна гора як їхати чорним шляхом на Морозівку. 11 ступнів на схід сонця від сьонцевої кирниці і копати на пів чоловіча зросту. Скарб у Старому Льоху, де ми з Юром та Неживим ховали оружі. Місце знали Карась і ще двоє коліїв, але їх потягли у Кодні. «Господи, помилуй нас грішних, бо не для слави чи лакомства кривлю розливали, а щоб за люд покривджений і за всю Україну заступитися». Шамрай помовчав. Я постояв, відчуваючи, як вібрують слова в цій мертвій осінній тиші, і поволі став спускатися вниз. Під ногами захрупостіла побита морозом трава. Це урочище, сказав зупиняючись я, називають Гайдаматщиною. Коли я був ще малим і жив у цих краях, дід прозивав цю балку «Холодна гора». «Ти впевнений?» – засумнівався Шамрай. Всі ці церемонії йому обридли, і він хотів худчий зайнятися ділом. «А де ж тоді село Морозівка?» – я криво посміхнувся. Перейменовано. 1934 рік завершення колективізації. На ознаменування цієї акції село переназвали «Жовтневим». Чоловіче, папа-мушкет в житті не знайшов би цього місця, навіть якби підняв на ноги всіх своїх зарізяк. Орієнтири змінилися, що й казати, ось тут я спинився біля старезної розчахнутої верби. Була ксьонзова кирниця, таке собі джерело, вимуруване диким каменем. Вже років з десять, як воно щезло, схили розорано, цямрине обвалилися, шамрай нетерпляче відштовхнув мене і, ставши лицем на схід, ретельно відмірив одинадцять кроків. Тут, поспитався він, мабуть, же ж тут? Е? Я стену плечима. Шамрай непритомно глянув на мене. Не сказавши ні слова, побіг на гору. За хвилю його кремезна вугласта постать зачерніла на тлі низького білястого неба. Він гнав униз під тюбцем, тягнучи на плечі два заступи і лом. Так, діловито сказав він, спробуємо. Догнав, не догнав, а погнатись можна. Почали діло, то давай і закінчимо. Ось, тримай. Він тицнив мені заступа. І гаття, гаття. Земля була мерзлою. Ми з півгодини трудилися в поті чала, поки зняли верхній пласт. Далі пішов твердий, злежаний чернозем. Я покопав ще трохи, тоді застромив лопату в землю і, махнувши рукою, сів на краю ями. «Перекур», – сказав я, дістаючи пашку цигарет. «Нерви жили. Ще встигнемо, чув». Шамрай втер спітніле чоло, тоді мостився поруч зі мною і взяв сигарету. Я роззирнувся небо вже посвітліло, крізь понуре кудлате хмур'я ледве ледве просвічувало сонце. Скарб тут, можеш не сумніватися, це урочище здавна вважалося нечистим місцем, і його завжди обходили десятою дорогою. Казали, в цій долині блукають душі ляхів, замучених гайдамаками, котрі стояли тут табором. Шамрай насупився. Якщо стояли, розмірковуючи, сказав він, то навряд чи цей скарб минув їхніх рук. Може, і дарма ми тут риємо, як свині? А, дядьку? Я похитав головою. Ні, після Уманської поразки Гайдамак тут уже не було. Каральні загони вирізали їх в пень. Польський регіментар Семпковський почав свій кривавий шлях саме з цих країв. Старі люди розповідали, що в цьому рочищі стовповою смертю загинув отаман Юр з десятьма коліями. «Стовповою», – витріщив очі Шамрай.